Nejprve, jako vždy, ptáme na příště. Příště bude přednáška angličně, jmenuje se Jan Zu a bude od Briana Infesta, který pokud se nejvíce není, tak je v samotném Paisitu a bude to o ovlivě makrobioty a, ve fungování tedy komunicích A dnešní přednáška bude o jiném tématu, bude o počátcích zemědělství, kterou nám přinese pan doceněvník Beneš, který je nejvíce spojen tedy s Jehočeskou univerzitou, kde pracuje na Filozofické fakultě a je vzdělán jak archeolog, tak také botanik nebo biolog a zabývá se dlouhodobě jednak archeologií krajiny a zároveň také palobotanikou a jedním z jeho velkých témat právě jsou počátky zemědělství, o tom bude ta dnešní přednáška, takže mu předávám slovo. Děkuji za e, vlímé uvedení. Dámy a pánové, já si dovolím na začátek e, spropagovat svoje nové dílo, které se jmenuje Překvapivé počátky zemědělství ve starém světě pohled paleokologie, environmentální archeologie. E, je tam všechno, co dneska uslyšíte, tak 90% je v této knížce e, popsáno. E, ne, nechám ji Kola. Zvědomím, že bude správně už <tějí významení> na konci přednášky, ale e, k tomu jsem vzal speciální kopy, které mi to nebude vadit. Já to dál. Ne, ne, ti dám jinou. Ale e, velmi, velmi mě těší, e, že mezi váma vidím e, po dlouhé době e, tváře a osobnosti, se kterými. Uh, jsem spolupracoval nebo spolupracuje, strašně mě to těší a taky zavazuje. Dobrá, to je ten úvod. Já jsem si dovolil uh, býti trošku odvážným uh, a na půdě této staroslavné univerzity uh, uh, podat pod titul k počátku zemědělství takový úvahový. Protože se nám stále v tomto tématu vrací otázka, kolik bylo centr, jestli to byla náhoda, jak to fungovalo a proč to je, proč se, proč se, proč se to vlastně stalo, co, co to vlastně je za fenomén v zemědělství. Pokusíme se to rozklíčovat a já jsem se při přípravě této přednášky to aktualizovat to znamená něco, co v té knižce není bude v nyní a v té knižce nenajdete, a naopak. E, takže e, ty úvahové věci odsunu na konec té přednášky. Dovolím si e, navrhnout e, e, tři základní témata, které e, dneska proberu. E, Nejprve se pokusím o zpochybnění určitého mýtu a to ostrého vnímání zemědělců proti lovcům a sběračům. Eh, eh, druhý balík eh, problematiky, který před, předevšu, se týká eh, center a non-center co se vlastně stalo na předním východě, co je zaznamenáno v archeologických datech, co je zaznamenáno v paleekologickém materiálu. Co se vlastně o tom dnes ví o, a jaká jsou to vlastně centra. A na závěr se pokusím zodpovědní téměř filozofické otázky, zda se jedná o zákonitost nebo souběh Podivných náhod, které uh, vlastně vedly k, určitém, k určitému systémovému přesmiku, kdy se jeden systém dostává do systému dru, uh, druhý, druhého a jak, jaký vlastně te, jaké podmínky jsou uh, v tom uh, přechodu uh, těch systémů. Uh, začnu uh, etnoarcheologií. Takzvaná nová archeologie, která se zrodila především ve Spojených státech, přinesla v 60. letech nová témata. Richard Lee a Irving Devor rozmetali představu, že lovci a sběrači trpí nejistotou, neustálým nedostatkem stravy, Zatímco zemědělci, míru milovní zemědělci, žijí klidným, bezpečným životem, jí sa spoutaní s půdou. Pozornost se obrací k lovcům a sběračům také z toho důvodu, že zemědělci byli jaksi přeceněni v tom archeologickém paradigmatu. Zemědělství bylo považováno za pokrok. Za uh, určitou etapu, která uh, posouvá lidstvo do předu. Dokonce, uh, dokonce badatelé věřili, že se jedná o vynálezy. Že se jedná o vynález zemědělství. Že uh, lidská podnikavost a velikost ducha uh, uh, byla tou hlavní příčinou, uh, proč lidé ino inovovali. To vlastně tento, tato významná kniha a nejenom tato zpochybnila a zejména práce Louise Binforda, která, který zpracoval robustní data z prostředí 339 lovecko-sběrackých stále existujících tehdy komunit na světě, sebral data Neuvěřitelného, neuvěřitelně detailního typu, jak jeho geografického, tak ekologického, tak trofického, a archeologického a pokusil se vyzvědět z těch dat nějaké zákonitosti, které publikoval v knize Constructing Frames of Reference, což je knižka, která to schrnuje, to jeho životní dílo, které se, prosím, pěkně téměř nedá číst. Protože ta, i jsem, ptal jsem se i amerických kolegů, jestli tu knížku přečetli jako specialisté na počátcích zemědělství. Říkají, já jo, já si dvě kapitoly, já jenom jednu. Jo, a takhle se pravdivě přiznávali k tomu, že ta knížka opravdu jak jazykově, tak tematicky i, řekněme, matematicky náročná. On je to matematická archeologie. Vlastně Louis Binford byl jejím typickým představitelem spojující etnoarcheologie a, a tou zajímavou e, matematickou procesuální archeologii. E, aspoň jeden diagram si dovolíme tady ukázat e, o e, naznačující sociální ekonomické struktury lovců a sběračů, ukázaných obrovskou variabil, variabilitu od e, 80. stupně severní šířky po rovník. Kdy tyto komunity čím jsou více na severu, tím více mají tendenci k tvorbě zásob. A opačné, na opačném gradientu na rovníku jsou komunity, kteří nevytváří téměř žádné zásoby a nemají tendenci přecházet v zemědělství. A položil si otázku, kde, v jakém ekotonu, kde jsou, kde je ta hranice, která je rozvolněná a natolik chvějivá, citlivá, že tam může dojít jakési ekologické krizi, která se musí nějak řešit. A zjistil, že je to na... Převážně se koncentrujou tyto etnika, která přešly v zemědělství v, na jižním okraji mírného pásu a na severním okraji e, od tropického pásu. E, Petr Belwood potom na počátku nového století 2006 e, vyčlenil systematicky e, typy e, lovců a sběračů, jako jsou třeba lovci v Nice, e, jak jsou sanové hadza akta a e, druhá skupina Například aboriginálové nebo, nebo k, kanačtí kvakiuklové, kteří nemají tendenci přecházet k zemědělství, a, ale mají větší tendenci vytvářet zásoby právě protože pr proto mají výhodné primární ekologické podmínky. A, položme si tedy otázku: Zda jsou lovci a sběrači pasivními konzumenty okolního prostředí. Všechna data svědčí o tom, že nikoliv, že lovci a sběračci všude intenzivně zasahují do tvorby potravních zdrojů. Například sanové e, e, využívají 105 rostlin, z toho 14 intenzivně, e, vypalují vegetaci kvůli podpoře potravy pro zvěř a odstraňování kompetitorů. E, sanové mají taky e, e, svat, své posvátné stromy Tyhle ty, ty, ty rycinodendrony, e, mongongo stromy, které jsou pro ně velice důležité, jak sociálně, tak z hlediska výživy, e, mají e, skrytá tajná políčka e, uprostřed, uprostřed buše, kde pěstují e, plané melouny a e, ve, ve, velmi intenzivně je využívají. E, pokud se podíváme letem světem na ta etnika, tak aboriginálové například zase využívají 70 rostlin, migrují v suché sezóně, občas chodí na pobřeží kopou studny v období dešťu rybaří a také pěstují divoké australské proso, což podporují ten polozemědělský, řekněme, ekosystém vlastně požárovými aktivitami, což je ty, typické pro jejich způsob vlastně interakce s, s biotopem. Aboriginálové překvapivě také konstruují vodní kanály a přivádějí ke svým rostlinám divokým vodu. To je velmi překvapivé. Nedělají to jenom aboriginálové, ale také šošeni v Sierra Nevadě, kteří budují celé, celé systémy vodních kanálů. Jsou to lovci a sběrači. A zavlažují především jistý, jisté, jistý typ lokální binie, který, který, který sklízejí. Kmenové svazy odjibla čipeva u Velkých jezer jsou prosulé svou hortikulturou divoké rýže, kdy mají jezerní pole Zizania Palustris a v období sklizně jezdí na kánoích a sklepávají ty zizánie do kánoje. Vlastně to je velice zajímavý způsob kombinérství takového lovecko a je to velmi efektivní a stále tato skupina, i přitom, že, že Kanada je bohatý stát, tak stále vlastně ty, ty, ty lidé tuzizány pěstují a žijí tímto způsobem sa, sa podporování vládou samozřejmě. To už je trošku v jiném kontextu, ale je, je tomu tak. Zmínil jsem Kovakyutli na západním pobřeží je to významné etnikum, které zmíním z jiného důvodu. Oni sice se napůl usedlí na půl usadlí, a na tom pobřeží tyto lovci a sběrači stavějí výstavné vesnice s krásnými průčelími. Neřekli byste, to, to, že jsou to lovci a sběrači, ale jsou. Ale e, pr v, praktikují ten, takový ten zvláštní systém. E, v pevných síliš a dočasných táborů, kdy putují za anadromní rybou. Dobře, to, to, byl, ten, to, to byl ta první část, ten základní přehled o, o, o tom, že vlastně spochybnujeme pevnou hranici mezi, mezi lov, typickými lovci a sběrači a mezi těmi lovci a sběrači kteří mají prvky e, nějakého raného zemědělství. Když e, si přečtete třeba někteří z vás tu mou knížku, tak tam dost mluvím o paleolitu, o takovém novém směru ve výzkumu paleolitu, který se zabývá analýzou škrobových zrn a paleolitických nástrojích a e, jako bylo zjištěno na řadě míst v Evropě, že, l, že v, v, jak jsme zvyklí na takzvané lovce mamutů, že ty lovci mamutů měli významný zdroj potravin v rostlinách. To je prostě nesporné. Dneska včetně těch dolních vestonic, ale na to prostě není čas, tak můžeme třeba v diskusi se o tom zmínit. Chci se zmínit o asi nejvýznamnější koncepci, kterou prosazoval vlastně Jack Harlan a řada současných badatelů z Harlanovi Vychází. Harlan v biotopech Předního východu Afriky zjistil, tam v Africe ještě, ještě ne, to ještě si povíme za chvíli, ale v Anatolie na Předním východu dělal experimentální sběry divokých ječmenů a divokých pšenic a zjistil v podstatě, už v těch sedmdesátých letech, že za hodinu, jeden kilogram za hodinu práce v době zralosti, že jedna rodina za tři týdny na naschromáždí zásobu na celý rok, takže jaký pak vynále zemědělství, že když, když si to v, vlastně takto tak snadno mohli v těch biotopech lovci a sběrači z, získat. Ten jeho závěr tehdy jeho experimentu ukázal, že lovci a sběrači neměli ekonomickou potřebu přejít k zemědělství. A nastínil tedy koncept center a non-center. Asi to nej nejvýznamnější centrum, o kterém bude Řeč a o kterém se déle zastavíme, je Blízký východ. Taková ta západní strana úrovného půlměsíce. Nejdřív ale obecně o těch centrech a Vidíte, že pro Blízký východ se považují e, e, taková vzdálenější non-centra, jednak subsaharská Afrika a jednak e, takový menší kontinent, který se nazývá Evropa, který není z hlediska počátku zemědělství nijak významný, ale e, který je zajímavý svou pomalostí přijetí toho zemědělství. Jo, takže Evropa je zajímavá takovým graduálním pomalým přijetím zemědělství. ale k Evropě už se vracet nebudeme, to je zase tak, ta, Evropa je tak hustě probádaný region, že to opět by to, ta odbočka trvala minimálně půl hodiny. Ta Harlanovská koncepce spočívá v tom, že hierarchizoval Vavilovova centra On k tomu měl docela jako pádný důvod, jeho odměr taky, taky rostlinný genetik a Vavilov v 20. letech byl několikrát na náštěvě a malý Jack Harlan si pamatuje rozhovor jeho oce s Vavilovem. takže je tam linie takhle existuje krásně, je to v Harlanových vzpomínkách popsáno. A nebo ukazuje to jak je na svět té vědy malý. A v čem je princip teda? E, princip je ten, že e, pravděpodobně mezi centry a, a dalšími podružními centry počátků zemědělství je určitá konektivita a nejvíc to ukazuje na vztahu předního východu a subsaharské Afriky. K tomu ještě e, dojde. Podíváme se tedy na přední východ. Ty východ, ty základní centra, která mají klíčový význam pro vlastně nastartování startování počátku zemědělství, jsou Přední východ, Středovýchodní Čína a Mexiko. Žádné jiné centrum na světě není tak důležité jako tato tři centra. A tato tři centra mají své, své, své pandanty, non -centra. Kde to, ten toho zemědělství, nebyl koncentrovaný, ale region od regionu v jiném pozdějším časem bylo něco domestikováno. Teď ještě bych třeba zmínil, že Mexiko má svůj takový velmi zajímavý velký pandant v Jižní Americe kde na jižním okraji Amazonie teď poměrně, poměrně nedávno bylo byly publikovány závěry velice zajímavého výzkumu týkajícího se černozemních oblastí pod deštným pralesem v Amazonii, kde vlastně došlo k domestikaci místní odrůdy líže a to bylo někdy na konci středního roku zapomenut. Jsou veli, velice zajímavé e, studie, které jsou, byly nově publikovány. E, řekněme, e, spíš tuto otázku center a non-centr posiluje, než aby ji to oslabovalo. E, Podívejme se teda podívat, co se dělo na předním východě jako v prvním a podle mého názoru e, tom nejdůležitějším světovém centru e, počátků zemědělství. Předně třeba říct, když se podíváme na přední východ, že e, v, byla tam poprvé rozeznána e, dlouhá, velmi stabilní fáze proto zemědělství, která, e, která trvala, e, v, e, řekněme, od Kebarienu pod, po, po, po archeologickou fázi e, pre tedy A, tedy necelých. 10 tisíc let trvala vlastně ta fáze a 10 tisíc let v životě společnosti je stabilita. Jo, a jak si ukážeme, ta společnost byla velmi stabilní, ale nebyla typicky zemědělská. Velmi se o to přičinil o definici této vývojové fáze David Harris z UCL, který popsal už v 80. letech graduální fáze sběru divokých rostlin, fázi produkce divokých rostlin, která je klíčová, a fázi zemědělství. Tak odkazuju se zase na tu knihu, je to poměrně složitá problematika. Pokud se projdeme je, na, někde v oblasti Levanty, tohle jste snímek z Izraele, je, po místních travnatých biotopech vidíme okamžitě je, Hordeum spontaneum, vidíme tam řadu dalších taxonů, je, v, které v, v člověka napadne okamžitě, no tady se nemohlo stát něco jiného, než v, v, že to vyústilo v domestikaci této tě, tě, trávy. Ten, na okraji těch travnatých biotopů je velice zajímavý biotop pistáciových doubrav, které také jsou velmi úživné. Jsou tam z hlediska sběrů různých oříšků typu právě pistácí nebo, nebo dubů. Odbočme ale, podívejme se do uh, údolí Jordánu, konkrétně na břeh Genezareckého jezera, kde byla uh, proskoumána pozoruhodná uh, paleolitická, pozdně paleolitická osada. 2, kde se podařilo proskoumat stratigrafii chat, které mají statisíce tisíce makrozbytků. On je to ve vlhkém sedimentu, takže tam se to do, do, do, jako dochovává velmi, velmi dobře. Nyní vypadá to místo takto. Tam došlo, já si přihlám, viděl jsem to u kolegy v Izraeli na vlastní, na vlastní oči, typy, typy ječmenů, které, měly, které mají úznaky morfologické domestikace a jsou 15 000 let staré. To, to, to, to Pravděpodobně tam došlo k, k tvorbě takzvaného domestikačního eventu, který si lze představit jako první svítí, svítící červený bod na mapě té oblasti a ten bod pak zhasnul. Potom třeba tis, několik tisíc let se nedělo nic a další bod vznikl, svítil jinde. Potom svítili dva, potom svítili tři a potom se to rozsítilo celé. A tak tak, tak, tak mozaikovitě vypadal teď jsem v koclažích pointu. No, a to nevadí, to nevadí, Jsme se budete těšit, jak to, jak, čím to doloží. Tak, e, řekněme, tak to vypadá e, chata, e, kde e, v, zrostření makrozbytky e, O rozpadavosti a nerozpadovosti klasů tady nemusím vykládat, Sedí tady, se tady po většinou profesionálové. Je to jenom připomenu, že vlastně ta rozpadovost klasů se v divoké populaci třeba ječmenů vyskytuje v jednom a půl až dvou a půl procentech a že ta individua, která tu Nerozpadovost klasů mají, se sama nemohou rozmnožovat. Potřebují k tomu něco jiného. To znamená, že je tam nějaká migrační porucha na té rostlině, která to nedovolí, která nedovolí. A v procesu domestikace, který musíme přísně oddělit od Těch prvních fází vzniku zemědělství. Protože domestikace je až vrchol, to je špička ledovce, kterou vidíme. Od vlastně domestikaci vedla velmi dlouhá cesta takových náhodných mutačních změn, které se objevily, třeba větším procentu zase, zase zanikly. Takže to je, to, to si dělám takový, no, takový můstek logický, abych pak na něj navázal. Když na něj nenavázu, nenavážu, tak mi to připomeňte. Tak, tak archobotanické, no, to jsou osičky klásků ječmenů z ohala, které jsou daleko lepší pro definici domestikační, morfologický, morfologické domestikace, než to samotná, samotná ta obylka. Ohalo můžeme chápat jako příklad incidentální náhodné domestikace, která zase zanikla. Je třeba ale říct, že v Ohalu nebylo hornému spontáneum jediná důležitá rostlina, že tam by, bylo Celá řada taxonů, která byla možná více důležitá pro výživu než ten divoký ječmen, takže to nebylo tak, že by si vybrali nějaký taxon a ten přesazovali, to je představa, která asi nefunguje. Máme k tomu, ke sklízním, máme v těchto společnostech pozdně paleolitických doklady, žací nože, srpové čepelky, to je všechno pozdně paleolitický, pozdně paleolitický znak. Tato materiální výbava, tyto znaky, které, které z archeologie běžně, běžně sleduje. Jsou to i kamenné stoupy na drcení rostlinných produktů, Uh, a jako archeologický fenomén je zřejmě klíčový, klíčové období staršího Nátufiénu, které má ještě počátek na konci doby ledové, asi 300 let před tím zlomem 9600 uh, před naším letopočtem. Uh, uh, to znamená, neexistuje tady korelace mezi nástupem holocénu, mezi prudkým oteplením a mezi startem těchto, země, těchto raně zemědělských praktik. Dokonce pro Přední východ ve Speleotémách máme velmi dobrý doklad, že už v interstadiálu Bering se místní klima dopracovalo úrovně, které běžně vnímáme jako holocen. Jako nebýt, nebýt klimatického zvratu mladšího driasu, pak vlastně od toho Bellingu až do současnosti se to klima nemění, čili jako na tom přední východě už od řekněme, roku 15 000 BP kal máme holocen ale pořád je to interstadiál belling, protože to nějak jako terminologicky odlišujeme. A ten, ten Drias, ten zvrat mladým Driasu znamenal na přední východě pouze mírný pokles vlhkosti neznamenal nějakou radikální změnu teploty. Pokles, pokles teplot v malé době ledové v Evropě byl daleko dramatičtější než v mladém Driasu na předním východě. Takže by se dalo uzavřít, že se až nic tak moc nedělo. Což mělo ten následek, že na tu sídliště byla větší jak ta kebarská, tím kebarským patří to ohalo, a ta Koncentrace těch obyvatel na čtverečních těch sídlištích byla daleko, daleko větší, ale stále se jednalo o společnost, která, u které máme doklad kultivace divokých trav. Už máme prostě doklad kultivace divokých tak taksonů. Asi nej ne, určitě nejstarší domestikovanou rostlinou však není Není e, e, divoké obilí, ale fíkovník Smokvon. Je to e, evidence z naleziště Gilgal 1, kdy byl objeven deponie partenokartních fíků, to znamená sikovní, která, e, která se sama nemohou e, e, rozmnožovat. No, no, ten to e, ta ekologie Ficus Carica je velmi, velmi, velmi komplikovaná, ale vlastně článek byl celkem přijat se zmírnou kritikou, ale která vyústila jako řekněme, uznání fíkovníků smukovaně jako vůbec první domestikované rostliny na světě. Takže, mimochodem, domestikace stromů je teď trend, který v farkové botanice hraje prim a věnuje se mu čím dál tím více badatelů. V mladším nátup v potom během mladého driasu, docházelo přesunům k odchudům, ale také intenzifikací. Pravděpodobně nějaké zdroje v tom ráji toho předního východu, východu přece jenom za většího sucha vypadly a byly třeba nahrazeny. Tak byly nahrazeny širokým, širším spektrem sklízených rostlin a širším spektle, spektrem lovených živočichů. Dokonce to má termín v archeologii Broad Spectrum Revolution. Existoval mačin na tu, na tu fienu určitý tlak na přechod k té, jak hortikultuře, jako určité, určité východisko z krize, ale o tom se vede opravdu dost vážný spor. Řada badatelů tvrdí, že žádná krize neexistovala Spíš debata běží, jak to fungovalo v té společnosti, jaké zdroje byly teda využívány a jak se vlastně mění archeobotanický obraz proti tomu staršímu nátu fienu, který fungoval v tom relativně teplém interstadiálu. Zlepšila se výrazně materiální kultura natufienu, objevují se pohřebiště a vý... Vlastně ten vývoj v archeologickém záznamu vyzněl do první neolitické populace. Já už vůbec nepoužívám pojem archeologická kultura, prostě mi to nejde z Ty populace prepotory Neolitik A vlastně byly založeny ekonomicky na pěstování divokých na divokých uh, rostlin a na lovu zvěře. A právě tyto populace uh, byly schopny postavit takové stavby jako 9-metrovou věž v Jerichu nebo obrovská síla na Mount Karamel, nebo uh, Gebeklik Gebe Tepe v, v turecké mezopotámii, která je, v, v, je stále to vykládáno jako svatyně, uh, což um, když se něco do literatury dostane, tak to tam už pak žije vlastním životem. Co ale máme? máme ukažme si jako příklad lokalitu Dra v Jordánsku. Jedná se o sídliště na východním břehu Mrtvého moře, kde bylo objeveno silo, které bylo precizně proskoumáno Přesně ar archeobotanicky, archeologicky datováno, je jednotlivé fáze. To silo bylo velké komunální, spadá do devátého tisíciletí před naším letopočtem a sloužilo k uchovávání divokých taxonů. A když si spočítáte kapacitu toho sila, tak to vyjde na zásobu velké, velké vesnice na téměř jednu sezónu. Těch sil je tam několik, díváte na jeho výzkum, a třeba na Mont Caramelích je 5-6, jako výzkum těch, těchto pozně paleolitických sil přibývá. V roce 2011 vyšlo několik zajímavých článků, především od americké badatelky Lizzy Maher, která korelovala nástupy kulturních změn a nástupy klimatických změn v nějakém jemném pattern. Zjistila, že nástupy kulturních změn jsou starší než nástupy klimatických změn. Čili potvrdila v významné práce francouzského archeologa Jacques Covain, který publikoval několik knih, ve kterých píšel o tom, že sociální a kulturní změna je daleko důležitější než změna ekonomická. Že ta změna ekonomická jakoby přiseda, je důsledkem těch společenských změn. Ty jsou primární. Je to, je to, přátelé ze starší generace, jestli si vzpomenete na marxismus-leninismus, kde výrobní síly a výrobní stahy určovaly společenské uspořádání. Ko vám to myslí zcela naopak tedy? Tak, co se třeba, opustíme na na předním východě, co se stalo ze zvířaty? Existuje taky na to řada velmi zajímavých prací, jmenuji aspoň práci Redingovou z roku 2005, který rozvinul vlastně koncepci mail sync teorie, která předpokládá, že při selektivní mluvu samců ty sexuálně aktivní mladí samci z okolních areálu do jednoho dne chůze se stahují k rezidenčnímu sídlišti lovců a zběračů. A tam jsou zasiloveni, takže v důsledku toho je potlačována vlastně vnitrostádní agrese, agrese té, té populace těch divokých kos, řekněme, v tomto případě. Kde se objev... na závěr tedy předního východu se podíváme, kde se objevily první domestikované rostliny. Ty se objevily až velmi pozdě, až 1. 8. tisíciletí a vůbec první domestikované pšenice a ječmeny se objevují ještě nikoliv na předním východě, ale na Kypru, kde se ty lidi migračně dostali a tam ty rostliny neměly introgresní protiplak který by nařidoval ten domestikační syndrom. Čili na, na, na Kypru se pr, vůbec nejstarší první vlnu domestikovaných obilovin máme. Z Kypru asi 100-200 let. Radiokarbonu je zatováno před Blízkým východem, takže tam máte v červeném rámečku vlastně letopočty, tady letopočty intervaly a výskyty těch domestikovaných. Vidíte, že na ohalu máme velký počet domestikovaných ječmenů, ale to pak mizí. Jo, ty ječmeny jsou obecně... V ten fikus se musí přepsat, to ještě je ještě starší práce, tohle sto. A Jo, pro ilustraci, jak vypadá věž z Jericha, její tvůrci toho vlastně proto města byli lovci, lovci a pěstitele divokých trav a luštění. Stejně tak Gebekli Tepe, které je vykládáno obecně za svatení, tam je třeba říct, že u Gebekli Tepe ano, že ti lidé nerozlišovali ekonomické a, a sociální funkce, čili měli, to, měli jednotu, na těch stélách jsou divoká zvířata a archeobotanický a archeologický materiál z Bebekli Tepe, který z koupodivu byl publikovaný daleko později než, ne, než ty stély, tak jak, jak si potlačuje význam slova, že to byly svatyně ve prospektu, že to bylo konvenční, ale luxusní sídliště, které, to byly prostě jako domy, které zároveň měly funkci svaty. Takže taková jednota domů a svatyň existuje na řadě, řadě etnik po světě. Příklady jsme mohli, víte, že ta divoká liška například tady je vidět. Ale ta, tady bych velmi zdůraznil to, že... Role archeologie je v řešení této otázky nezastupitelnou. Že pokud se spolehneme pouze na paleoekologická paleo data nebo na data archeozologická a archeobotanická, tak vidíme jenom fragment té mozaiky, kterou je třeba skládat komplementárně dohromady a Odpovídat si na otázku. Já koukám, že přišel Petr Pokorný, tak se hned pustím do Afriky. Uh, Afrika je chápána proti přednímu východu jako Harlanovské non-centru. Co to, co to znamená? Uh, to znamená, že uh, byl tam opačný... Byl tam opačný uh, ne, zůstanou nejdřív o rostliny. Že uh, rostliny byly domestikovány nikoli v jednom malém uzavřeném e, ekosystému, ale že těch ekosystémů byla řada jako třeba Horský, Etiopský, nebo Subsárský, Centrální, nebo Nigersko, Senegalský region. E, těch regionů byla celá řada a taky v každém tom regionu byla, e, byla jiná e, rostlina domestikovaná, například eh, Fonio v, v centrální Rosička, v centrální subsaharské Africe, nebo Gvinejská rýže v tom eh, nigersko-senegalském prostoru, eh, nebo, nebo Eragrostystev v Etiopii a podobně. V těch malých centerech bylo více a je tady velká otázka, zda ve fázi Zelené Sahary mimochodem těch fází Zelené Sahary bylo za posledních 8 milionů napočítáno a zrekonstruováno přes 200, asi 235, publikace k tomu, tak v té poslední fázi Zelené Sahary pravděpodobně, která přichází v Guahu, existovala konektivita, daleko lepší konektivita mezi předním východem a mezi subsaharskou Afrikou, čili ta, ta Zelená Sahara byla snadně překonatelná v propastevce, Čili to pastelectví v subsaharské Africe je staršího data než zemědělské využívání rostlin. Co, co, co je v subsaharské Africe, aby jsme si aspoň příklad jednoho noncentra ukázali, co, co je tam typické, například bílý jam nebo guinejská rýže, Uh, v tom, v, tom v, té, v té západní části subsaharské Afriky uh, Burkina Faso Senegal uh, v Guinea čirok, samozřejmě čirok je jako jedna z nejvýznamnějších afrických plodin uh, v podstatě uh, je typický pro uh, centrální, uh, centrální pas subsaharské Afriky, toho, toho Sahelu uh, Lnička, Lnička Habišská, Jara Grostystev. Jako takový podrobnější příklad jsem si vybral Dochan je Penisetum glaucum, což je jedna z nejdůležitějších afrických plodin a na mapě máte domes, její domestikační eventy. Tady třeba říct, že hustota archibotanických informací, které, jsem navíc podpořeny, které by byly navíc podpořeny radiokarbonovými daty, tak ta je velmi nízká a že je to dobrá oblast pro další výzkum, kde je možné něco nového objevit. Podívejme se na druhé centrum, Čína. Čína v vlastně zahrnuje dva fenomény zároveň. Jednak ta jižnější část střední Číny, kde, kde, bylo, kde byla domestikována rýže, a severní část, ta vnitřní Mongolsko, kde byla domestikována Setaria Italica. Ta ještě, ta byla morfologicky domestikována ještě dříve než rýže. Nicméně ze starších čínských Prací vyplývá, to je to publikování, anglicky pochopitelně, vyplývá, že v Číně je všechno nejstarší není tomu tak, není tomu tak, ale je to nesmírně zajímavé. Co je tam, co je v Číně nejstarší, je keramika. Jo, to, je, to, je, to je poměrně jednoznačné, ale než se podíváme na rýži, podíváme se na Ber Vlašský a jeho archeobotanické doklady. První domestikované rostliny z, z archeologického záznamu jsou datovány do let asi 5800-5600 kalibrovaných BC. Kdežto první domestikované, morfologicky domestikované obelky to je toť velká otázka. Číňaní by byli, kdyby byli co nejstarší, samozřejmě, ale ty novější studie ukazují na to, že to bylo až kolem roku 2000-3000 před naším letopočtem. Ta cesta byla ale velmi dlouhá. skutečně je skutečně jedna z mimořádně důležitých domestikovaných rostlin. A pro počátky její domestikace je, je, je si třeba uvědomit, že v, do, v, do, v poslední době ledové existoval pevninský most mezi, mezi Indonézií a mezi jeho východní Ázií, a že zaplavením, holocením zaplavením toho pevninského to, mostu. Velice pravděpodobně zanikla spousta archeologických lokalit, nebo tam ještě jsou, která bohužel bude velmi obtížně zkoumat, ale není to vyloučeno, že podmořský výzkum je třeba v Doggerlandu Severní moři, poměrně běžně. Ale aby jsme se vrátili k, jak ke dvěma základním rostlinám, Indické oryza Livára a té významnější oryza Rufy pogon. tak vidíte, že tam existuje i v Číně určitá hranice a že v nejdůležitější je ta severní hranice pěstování rýže a klíčový, klíčovými nalezišti jsou, jsou dvě. Jednak je to jiskyně Yuchanian, u které se zastavím, protože v jeskyni Juchanian byla objevena nejstarší keramika na světě, datovaná 16 300, kalibrovaný BC. Ty nádoby vypadají takto, ta keramika. A s velikou pravděpodobností, dneska už s jistotou, protože už by biochemické studie byly provedeny, se jedná o to, že z rýže placku neuděláte. Tato rýže neobsahuje lepek a e, v podstatě jediný způsob, jak připravit potravu z rýže, je ji uvařit. Což můžete udělat v, v, v kožených vacích. No, v etnografickém dokladu to, to, to jde, že, ale řekněme, e, e, není to až tak e, komfortní, jako je tam řada e, problémů. No, ono lze uvařit vodu i v Petláhy. Že? To to, ale kdo, kdo by to pil, že jo? No, ale u těchto velice starých keramických nádob je to, je to potvrzeno. Na, nádoby staré 18 000 let a nádoby staré 2000 let před naším letopočtem se téměř v té Číně tvarově nemění a všechny slouží k vaření rýže. takže ta společnost, co používala tyto nádoby, byly lovci a sběrači, pro ně hrotité nádoby jsou typické pro keremiku lovců a sběračů, to je jako obecně známo mezi archeology. Ale už uh, jenom proto, aby se tady jako, dobře zapodnou do písku. A do dobře odvádí uh, vlastně teplo dovnitř té ten, ten varné nádoby so sokolního ohně. Takže je to veli velice důležité tvarově. A uh, nemá to nic společného s domestikací. Znamená to, že uh, více jak 10 tisíc let ta společnost využívala vaření divoké rýže. To není nějaká společnost, která by, která by byla v přechodu. To je stabilizovaná společnost. Tam se ten Zeman může učit jezdit, já, aby jak se stabilizuje společnost. Právě tím, že oni deset tisíc let používali stále stejné hrotité hrnce a v nich vařili divokou rýži. A to se jim hod časem trošku zvětšoval, ty zemíčka. Oni by teda ráni, aby to bylo co nejhloubějištou a říci si ano, tady je ta arbitrální hranice 1,4 mm toho karyobst, aby jako to, to, to bylo archeobotanicky jako uznáno, už jako morfologicky domestikovaná. Ale sami, sami si dokážete utvořit názor, jak to teda je. Na řadě na řadě míst máme, jak například v diatong Guanu, je profil, kde, je zachycena, kde jsou zachyceny fitolity rýže. Jako fitolity, jako poslední nerozložitelná inkrustace, rostlinek, jak vlastně takový vnitřní skelet a je to jedna z významných archeobotanických a paleokologických metod. A ty fitolity mají Pomocí fitolitů se zjistila i třeba v Amazonii ta domestikace tamní rýže. Tak ty fitality jsou velmi účinný nástroj daleko lepší než je, samotné ty obylky té, té, té trávy. Tady vidět, jak, jak narůstaly velikosti a procenta domestikovaných v, v, fitolitů v čase. Um, Další, zastavme se ale ještě u jedné významné čínské lokality, která se jmenuje Yahoo. Yahoo je něco podobného archeologicky, jako je třeba Gebegli Tepe na přední východě, nebo Jericho. Yahoo na tomto obrázku vidíte strukturu pěstovaných rostlin. Taky rosička, je tam, je tam rýže a není tam moc, ale hodně je tam divoký, divoké víno, kotvice, bahení, nelumbo, soja a všechno jsou to divoké rostliny. To jsou, nejsou domestikované rostliny. A jsme v období 76600 kalibrovaných BC. Podívejme se, jaká sociální komplexita v této lovecko-sběracké, ale usedlé společnosti existuje. Existují tam hudební nástroje, existuje tam vyspělá keramika, dokonce existuje tam v závěrečné fázi proto písmo na žilí A stále se jedná o společnost, která je lovecko-sběracká s silnými prvky sedentarismu. Pokud porovnáme Gebekli Tepe, ve velikosti obylky ječmenu a jahu ve velikosti obylky rýže, pak i v tom šestém nebo sedmém tisíciletí v té Číně jsme stále velikosti na začátku zvětšování, morfologického zvětšování obylek. Bohužel proto třetí centrum, které teď bude v Mexiko, vám to ukázat nemůžu, protože ty, ty data neexistují. Tak až na jednu výjimku. V, teprve v závěru vývoje j, j, jahu se objevují domestikovaná prasata, ale na samotném závěru, což je zjišťováno hypoplazí zubní skloviny jako jeden z důležitých znaků domestikace. V závěru neolit, proto-neolitického vývoje existuje Velmi komplexní společnost, která je založená na pěstování divokých rostlin a v té závěrečné fázi už morfologicky, eh, eh, morfologicky domestikované rýže a morfologicky eh, přizpůsobených eh, prasat nebo eh, zmutovaných prasat, takže je lze označit jako domestikovaná. Existuje i řada dalších lokalit jako Tianuo-Shan, Lo, které jsou perfektně zpracovány. To je, zpracovány, tohle je příklad výzkumu Doriana Fulera, který je vlastně velmi precizně udělá na stratigrafie a i, i toto sídliště ukazuje, že domestikace je velmi, velmi pozdní v Číně a že ta společnost stále byla založena na sběru divokých rostlin byt je velmi komplexní. Kdybychom si to schrnuli, tak ta fáze v Číně před rokem 8000 je doloženo využívání divoké rýže už téměř 10 000 let před tímto datem, ale jenom v malém měřítku, ale existují tam trvalá sídliště. Další, další sídliště jsou registrovaná v dalších tisíciletích a až po roce 5000 existují v Číně pravá rýžová pole, která jsou dokonce archeobotanicky doložená. Ta, a jsou, ta, přímo ta pole, jsou, jsou, ta terasová políčka jsou zkoumaná archeologicky a doložená, že jsou rýžová Další, poslední centrum je třetí nezávislé centrum v Mexiku. Už jsem se trošku zmínil o těch pandantech ve východní části Spojených států a v Jižní Americe, v Andách a v Brazílii. Podívejme se, jak to vypadalo ve vlastním centru. Tady je třeba říct, že Ameriky byly osídlený člověkem až velmi pozdě. Čili eh, v, pokud se tam stalo to, co se v Mexiku stalo během pozdního eh, glaciálu a raného holocénu, eh, pak to poněkud eh, staví eh, do popředí eh, otázku paralelní evoluce daleko živěji, než kdybychom měli jenom ty dvě centra předního východu a Číny. Eh, Počátky osídlení Severní Ameriky jsou spojeny s lovci, s typickými lovci a sběrači samozřejmě, protože i na území Severní Ameriky existují nové studie, které ukazují na významný podíl rostlinné stravy v životě paleolitiků. Uh, připomínám, že v Jižní Americe v Čile je velice staré sídliště datované 14 000 až 12 000 Monteverde, uh, že uh, tam je prokázaná uh, velk, velká až 70% podíl rostlinné stravy, uh, tak velmi časně. časně. Uh, jaké jsou ale domestikované rostliny na, uh, v vstřední a Jižní Americhy? Uh, ta nejdůležitější je za mais parviglumis, čili teosinta, ze které se postupem během velmi dlouhého času vyvinula kukuřice domestikovaná. Je to fazole obecná, je to tykev, je to maniok, jsou to sladké brambory. Jsou, a to jsou ty nejdůležitější, jako v těch domestikovaných rostlin jsou, jsou ještě desítky, a včetně brambore, ale to, to teď brambory jsou záležitosti až toho jo, amerického noncentra. Ale podí, podívejme se, co se dělo v, v Mexiku ve dvou ma, poměrně malých údolí v Tehuacánu a Balkshaka. Velkou zásluhu tady měl, je třeba zmínit Osobnost Mcnejše, čili Scottyho. Je zajímavé, že tento badatel zkoumal tu čínskou jeskyni, kde je ta nejstarší keramika. Taky, protože vlastně po, té, po tom mexickém působení hledal nějakou odpověď a jako jeden z prvních evropských, západních badatelů měl možnost studovat Juhan Jan v Číně. A Ten ukázal na velmi dlouhý vývoj a transformaci, kdy kultivace divoké Teosynty začala kolem roku 7000 v údolí Tehuakán. A ten byl velmi pozvolný, ten přechod. Ten trval několik tisíc let. Nebylo to tak dlouhé jako na Předním východě, ale existují tam stejné charakteristiky toho archeologického a společenského vývoje, stejně tak toho archeobotanického a paleoekologického vývoje. Ten proces byl završen až v druhém tisíciletí před naším letopočtem, takže ten proces domestikace kukuřice trval tři, čtyři, možná až pět tisíc let. Ta ten kukuřice je velmi, velmi studovaným objektem archeobotaniky i botaniky. A i z, jako zemědělské vědy se kukuřici věnuje, stejně jako genetika se věnuje kukuřici, protože to je velmi, velmi důležitá rostlina a má velký podíl škrobu a jejich pozůstatky jsou zachyceny i na artefaktech pomocí škrobových zrn, takže to je taková a na fitolitech, je to rostlina, která má velké fitolity, tak kukuřice je taková klasika fitolitové analýzy farného Tak to vypadá vlastně sekvence kukuřice od nejstarších vrstev. Je, jsou to suchá nálezy, ještě poměrně aridní, takže e, ty archobotanické nálezy jsou tam dobře dochované a e, to zvětšování té kukuřice je, e, e, je poměrně dobře dokumentované. E, ten mexický výzkum e, prokázal e, především díky Magnetiony a dalším badatelům už v těch 90. letech minulého století, že v zemědělství je policentrického původu, protože pokud téměř není doklad o spojení mezi východní Čínou a předním východem, i když nějaké doklady tam jsou, ale to je, ty jsou až jako v pozdním neolitu, a zcela určitě ne, není žádný, žádné propojení mezi předním východem a mezi Mexikem. Čili e, zemědělství se zdá být policentrického původu. E, dokonce se jedná o tentýž scénář. Tutež e, te, tentýž příběh. E, e, ještě jsem zapomněl zmínit jeskyni Gila na Kic, kde e, v údolí Oašaka bylo Vlastně prokázáno nově, jako velice jako zajímavé výsledky, především domestikace tikvé vedle kukuřice. Obecně řečeno, během neolitu mexického se formovalo v, v tropické střední Americe v, Určitý, určitá hortikultura, která je studována jak na základě archeologie, tak na základě archeobotaniky, jak makrozbytkové, tak mikrozbytkové. A dokonce se zrodil takový zajímavý název Doriárt Horticulture pro tuto oblast. Tak a blížíme se k závěrečné části mé přednášky e, o podmínkách vzniku zemědělství. E, Položme si teda otázku, e, zda se jednalo o zákonitost nebo e, o náhodu. Jaká vlastně podmínka musí být, musela být splněna, aby, aby e, došlo Nastartování eh, těch protozemědělských praktik. Aby, eh, především muselo být eh, v průběhu interstadiálu a pak následně na, zač na, zač na začátku holokáno uvolněno z oceánu do atmosféry velké množství skleníkových plynů. Eh, ten eh, deficit atmos atmosférického oxidu uličitého byl zásadní limitou pro vznik zemědělství. Pokud se podíváme na nárůst nárůst CO2 v posledních, za posledních 25 tisíc let, pak vidíme, že ten nárůst byl poměrně pozvolný a že velmi, velmi zajímavé je období Bellingu a Aleredu s určitým zvratem nebo po vyčištění teď, s vyhlazeným průběhem. S průběhem. Což vedlo, jak obecně známo, jednak k vyhnutí megafauny, k obměně fauny a k vě většímu podílu rostlin v ekosystému proti biomase zvířat. To je, zdá se, základní, ta první podmínka, která souvisí s, s koloběhem úlíků v atmosféře a v globálním ekosystému. Ta druhá podmínka jsme my. Mladý paleolit znamenal v posledním glaciálu, kterých bylo zhruba sto, při, přičemž od poloviny Pleistocénu byly ty glaciály stále jakoby drsnější a delší a interglaciály, interglaciály stabilnější a delší, tak přece jenom ten člověk musel být fyzicky, mentálně a společensky připraven k určité, určité změně. Pokud se podíváme na jednu ze zelených fází Afriky v, v Holocénu a srovnáme ji s fází posledním émském interglaciálu tak vidíme, že ten průběh i délka doby meziledové byla podobná. A jestli Existoval v Africe Homo sapiens už před dvěma z tisíci lety. Ono se ukazuje, že 250-260 tisíc let jsou už vlastně začátky, kdy se registruje Homo sapiens i daltu, ale řekněme, že žije v malých skupinách ty skupiny byly mobilnější a pravděpodobně nedošlo k větší koncentraci lidské populace, v tom, zejména v tom subsaharském pásu, který je nejzajímavější. A samozřejmě potom směrem odrovníků v té části Namíbie, Botswana a vlastně, obrácená, vlastně obrácený ekosystém proti subsaharské Africe. Pokud, proč k tomu nedošlo? Pravděpodobně z, z důvodu třetí podmínky, že pro zmíněné jevy, které jsme si v této přednášce řekli, musela existovat jeviště vhodná jeviště, vhodné relativně malé ekosystémy, kde e, do, došlo k souběhu mírných až teplých klimatických podmínek s, do, s dostatečnou vlhkostí a s velkou e, biodiverzitou, e, kde e, mohlo dojít e, usazení lovců a sběračů a jejich přeorientování na větší podíl rostlinné stravy. V současné době probíhá několik výzkumů, několik už bylo publikováno, které ukazují na, na zajímavé izotopové údaje v tělech lidí i zvířat, Svědčící u lidí o daleko a daleko výraznějším podílu rostlinné stravy právě na, na Předním východě nebo v Číně, a nebo podobné další projekty na toto téma běží i v, tom, v těch zmíněných oblastech v Mexiku. Ukazuje se, že vlastně tyto malé hotspoty, relativně malé hotspoty, Víma rýže teda, to je trošku jiný problém. Rýže je trošku záhadou. A co se týče setáry uh, italiky, co se týče uh, ječmenu a pšenic divokých a co se týče uh, teosinty, tak uh, souběh těchto podmínek vedl k tomu, že uh, ti lidi byli usedlejší a byli více vázáni na uh, na, na, te, na ten dromný rostlinný ekosystém, na tu rostlinnou stravu a že, ta, t, že ta, to sociální uspořádání to reflektovalo. S tím prostředím člověk vytvořil nějaký antropoekosystém, který vedl k zahuštění populace a k jisté irreversibilitě toho procesu. To, to znamená, ta třetí podmínka je, jsou hodná jeviště. Ale pokud si uvědomíme, že všechny, ty, všechny tyto rostliny byly, jsou vlastně zmutované, že všichni, co tady sedíme, jsme závislí na zmutovaných rostlinách, včetně obdivatelů zdravé výživy, Lidi, jestli maso, mě <těk> Ne, to je jako můžu, ty, e, To ne, tak e, řekněme, ano. E, člověk vy, využil ekologicky invalidních rostlin. Které, které reprodukoval v stále vě, větším množství. Ale položme si jinou otázku. Zda to nebylo výhodné právě pro ty rostliny. Jako kdo, kdo toho domestikoval, Jako, jako ty, ty, ty rostliny přece v, pro ně je to evolučně výhodné být hlín a protože nejlépe, jak to říkal Karel Čepek, čím horší premít, tím lépe se má k světu, že byl dobrý zahrádkář a pozorovatel, tak e e řekněme, no si třeba otázku mimetických plevelů, kdy jako některé rostliny se tváří jako ty domestikované, aby, aby ten člověk jako taky,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 No to, jako, taková víra Davida Rindose o tom, že se jedná o fungující trojuhalní člověk rostlina na zvíře. To je platné v ekologických modelech, ale v tom diachronním pohledu to prostě není, není prokazatelné v, v, v environmentálních datech v environmentálních datech. Takže od, odpustený Tuhle tu úvahu nebo metafory, člověka to prostě, když studuje tenhle ten problém 10 let, já už výsledkem je tata, ta kniha, já jak jako neprodukuju ve velkém množství, protože jsem, nejsem toho schopen, tak, takže položme si ještě závěrečnou otázku, co se, co se stalo v těch centrech. To, ta raně ty raně zemědělské transformace jsou završeny plnou domestikací rostlin a zvířat, ale je to až finální důsledek a završení procesu. Je to ten pověstný, ta pověstná špička uh, ledovce před tím A ta domestikace v principu je mutační změna, a to jak rostlin a zvířat, ale je otázka, kdo koho domestikoval a jak to bylo pro koho výhodné. Uh, a závěrečná otázka, na kterou já neznám odpověď, jestli je prosazení těch líných rostlin přirozené nebo je to ekologická porucha. Uh, uh, Povězme si ty na závěr, jaké jsou znaky zemědělství. Uh, jednak uh, zemědělství v podstatě nejde definovat na základě nějaký jednotlivých znaků, to nejde. Všechny znaky, které, které jsou typické pro zemědělství, existují v lovecko-sběřáckých společnostech. Jak vyšší míra sociální komplexity, tak vazba na teritorium a předky, tak přítomnost kultivovaných rostlin a specifický způsobovalání zvířat. A při, později přítomnost domestikovaných zvířat. To jako nevíme, co, co konkrétně, jak, jak definovat země. země, jestli definovat je strašně těžké. Ale je třeba říct, že to je společnost, která už je v nevratné fázi, a nebo ten návrat k klovesko-zbíratské je nesmírně obtížný, zejména demografického hlediska. Takže ta společnost, jakmile populačně explodovala, tak už není cesty naspátek, protože by muselo dojít k masakru. Je třeba říct, že domestikace není nezbytnou podmínkou vzniku, vzniku raného zemědělství. To mi z toho studia takhle vychází. A existuje nezávislost tří hlavních center, které ukazují na policentrickou evoluci jako hlavní princip vzniku zemědělství. A ve všech třech těch ce hlavních centrech je podobný, eh, podobný vývoj a já vám děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji za inspirativní přednášku, tady je tradiční tričko čtvrtku. Oh, děkuji. A teď dáme obligátní pětiminutovou přestávku a poté bude diskuze.